Du can til Harry of på Aarhus Student Radio. Mit navn er Nana bille Gonelsen, og med mig har jeg, Amalie Lop Ja. Og det er fandme et øh, specielt afsnit. Det må man sige. Da vi snakker slet ikke om Harry Potter. Det er jo. Vi kalder det her episode for Jubileumsafsnittet, men vi kunne også have kaldt det statusafsnittet eller et overgået. Yeah, ja, der var mange muligheder, fordi det er jo lige præcis det der. Ja. I dag er det den 1. marts, når jeg hører episoden altså. Vi, ja, vi er. det ikke den første marts. Nej. Men øh, det er et år siden, præcis, at vi har lagt vores allerførste episode op på iTunes, altså vi har lavet en pilot episode, ja. men den tæller ikke helt. Nej, altså den første rigtige episode, den kommer op 1. marts, ja. Ja. Så der er gået et år med det her. Ja, det er vildt. Det er meget underligt. Vi havde jo regnet med, lige da vi startede, vi ville få 100 lyt. Jeg havde regnet med, at vi ville jo fire episoder, så <laughs> ja. ville der ikke ske mere med det her. Nej, jeg så. tror, at vi begge to ikke rigtig lige havde tænkt, at det skulle fortsætte på den måde, som det så har gjort alligevel. Nej, vi havde ikke regnet med skulle, nogen form for succes overhovedet. Nej. Altså, jeg var oppe og køre, da vi havde 100 lyttere. Jamen, det var jeg også. Ja. For gudskyld. Jeg, jeg kan huske, vi sad... Øh, det var jo så gang, da vi lavede pilot-episoden. Så vi var sådan, oh, gud, der er nogen, der liker inde på Facebook, og vi fik at vide, hvem sidder en lørdag aften og så snakker med Harry Potter. Ja. Det er sådan lidt mærkeligt. Jamen, det, det synes vi ikke, det var. Så det fortsatte vi med. Ja. Og nu er det overhovedet. Det er der. Og det kan være, at vi lige skal snakke lidt om, hvad der egentlig er sket de sidste år. Altså hvis man har fulgt godt med en af vores faste lyttere, så ved man nok godt sådan nogenlunde, hvad der er sket. Men vi laver lige et lille opris alligevel. Mm -hmm. Vi har jo lavet nogle live-shows. Vi startede vores første live-show i Mølleparken i Aarhus ja. i august. Så der havde vi jo været i gang sådan lidt under et halvt år. Ja, det var første gang, vi var så nervøse, kan jeg huske. Uh, shit mand, vi, var, vi er skide grundgris. Vi sad, der var sådan en trailer, de havde stillet op omme bag ved scenen. Jeg, skulle, jeg kom lidt senere end dig, og jeg ja. skulle komme om bag scenen om den der trailer så var der en vagt der stoppede mig og var sådan hvad laver du? Sådan, ja, jeg skal noget med det her. Det er mig der skal stå der. Nå okay, fint nok. Og så kom der ham der, der var tilsynsførende og sådan noget. Ja ja, hun skal jeg også. Hun må godt ja. være ham. Nå, um, okay, fint. Så får du lov til at gå videre. Ja. Det er meget sjovt. Og jeg kan huske vi sad bag den der trailer og spiste noget frugt eller et eller noget, sådan hvad er det dog vi skal nu? Ja, der var sådan små nødder også, vi var ud. Ja. Ja, jeg var ja. det var så nervøse. helt vildt. Jeg skulle klister det der mærkelige headset, hudfarvet headset. Jeg synes ikke den er. Ja, Det var meget underligt for os. Det var virkelig ja. specielt. Især fordi scenen nede i Mølleparken var bare så kæmpestor. Ja. Og vi er bare to små mennesker. <laughs> også fordi at, at vi har jo ikke et program, hvor vi går rundt eller du ved, altså der er jo ikke så meget interaktivt. Vi sidder ikke og snakker. Ikke. Ja. Så jeg synes også det var sådan okay en kæmpe scene til os to, der bare sidder ned og mm. snakker. Altså sådan jeg var det. meget nervøs for om vi nu kunne holde folks interesse også. Lige når der ikke var mere at kigge på. Det er præcis. fordi de ting er jo også man frygter jo altid for om folk lige pludselig rejser sig og går. Ja. Når der er gået 20 minutter i sådan noget, det her, det vil jeg simpelthen ikke. Det er noget af det mest stenet, ja. Så det var vi virkelig bange for. Eller om der slet ikke var nogen, der ville dukke op. Også det. Vi havde jo heldigvis vores, øh, vores lille crew af venner og familie, som var dukket op. Og egentlig mest venner, var det ikke det, på jo. det tidspunkt. Så de var der, skal lov. Ja, men der kom det jo også heldigvis nogen, vi ikke kendte. Ja, det gjorde der. Ja. Jeg tror, vi havde beregnet det til, kom der ikke nogen eller sådan noget. Nej, jeg tror, der kom... 200. Jeg tror du, der kom 200? Ja, det ved jeg ikke. Det var lige meget. Men altså, det var i hvert fald, vi var rigtig glade for alle, der kom. Det var og vi. den der kom hen og sagde hej bagefter. Det var i hvert fald en stor ting for os, fordi vi havde andre for. før. Vi nåede at fortryde ret mange gange, inden vi gik på scenen. Ja, det gjorde vi. Og jeg kan huske, du var sådan, det er ikke noget problem, det kan vi sagtens. Så jeg var sådan, ja, det er ikke, det er ikke lige mig, det Aha. der med at jeg skulle stå på sådan Am, det kan jeg sagtens. Og så da vi så sidder om omvendte den der trailer, du var sådan, ja, jeg var måske lidt for hurtig. Ja, <laughs> tilbage, tilbage, tilbage. <laughs> ja, lige ja. Lige præcis. Så det var, sgu, øh, det var sgu en stor oplevelse. Især, at det gik så godt, som det gjorde. For det havde vi sgu ikke regnet med. Nej. Um... <laughs> Hvis vi selv skulle sige det. <laughs> selv skulle sige det, nej. Ja. det er jo ikke sådan, når man ikke er den fødte performer. Men øhm, ja, hvad skete der bagefter? Så blev vi inviteret øh, ind i aftenshowet. Ja. Og det var sgu os. Det, det var der os fanden. Det er nemlig det. For ja. der har de jo Harry Potter Festival i Odense, hvor vi også var. Ja. Og det havde vi ikke regnet med. Nej. Vi havde jo faktisk joket en god deltid i forvejen, lige i starten, da vi startede podcasten. At, Nå ja, det kunne være, at vi var sådan et indslag i aftenshowet, personligt er det, at jeg ikke... Det, jeg, jeg læser jo sådan det ikke. Og jeg synes, aftenshowet er meget blødt. Ja. Og det er det også. Så er var sådan, åh oh my god, hvis man skal sidde og se aftenshowet, det er meget de der føle-føle-historier, som jeg ikke er så meget til. Så er det med det. Det er vel lidt. Men vi havde joket med, at det kunne være sådan nogen, som aftenshowet gerne ville have os ind, fordi vi er jo også lidt sådan et blødt emne, ja. kan man ja, Ikke hard news. Nej, det, det er ikke Trump øh, news, det her. <laughs> Nej, det er det ikke. Og det var jo ret komisk, da de så rent faktisk inviterede os ind ja. i aftenshowet. Ja, det var også meget nervepjernet, kan du huske det Ja, for så sådan... rent rundt inde i Odense. Det var virkelig, ja. altså... Nu, vi har jo faktisk ikke fortalt om, hvordan det foregik bag ved scenen. Det okay. kan være, at vi lige skal fortælle det. Ja, det kan vi sagtens. Altså, jeg, jeg kom jo en del tid fra dig. Jeg kom jo fra København. Kom jeg efter arbejde? Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jeg. Jeg havde haft en øh, det var vel en 8-timers arbejdsdag den dag, så, og så skulle jeg straks med toget og komme... Altså, der var et eller andet med busserne, som altså, bare fuckede fuldstændig op. Så jeg nåede lige ind på banegården og ned i mit tog, og kom så afsted til Odense. Mere gennemblødt og sød, fordi jeg sådan skulle løbe igennem hele hovedvejen, ah, altså det var skræmmende faktisk. Og ender så inde i Odense, at du kommer hvad? En time siden eller sådan noget? Ja, jeg kommer ja. også fra arbejde. Lige præcis. Og så render vi så rundt derinde, og jeg ved egentlig ikke rigtig så meget om, hvad der sker. Vi ved faktisk ingen en skid. Altså, og det var også lidt sjovt, fordi det, jeg havde forberedt mig på, det var, at vi ville komme ind, og så ville der være nogle stylister, som kunne sminke os, og du ved, en eller anden form for regissør, der kunne fortælle os sådan, nu skal I gå herfra og hertil, og du ved, altså forberedes. The big deal, ikke? Eh? Ja, ja, sådan. Og vi kommer ind, og får at vide, at I kan sidde på den her bænk og vente. Yeah. Ja. Okay. Og så sad vi der, åh, oh, hun Og vi havde begge to taget pænt tøj på, fordi vi var sådan, vi skal være lidt vi skal have, selvfølgelig have jakken af og være indenfor et eller andet sted. Eller der skal være, der ja. er nok et eller andet, så vi ikke behøver at stå i jakker. Ja, det, det var jeg så. Ikke. Vi stod så i vores vinterjakker. Ja, det gjorde vi så. Det var Vi kunne også spare os lige tøj der. Ja, det kunne, ja. Vi. det kunne vi. Og vi hundefryste, ja. Og så 10 minutter før vi skal på, cirka. Så kommer de så løbende, hele det her filmcrew, de har så været rundt og optage rundt omkring i hæve, ja, og så kommer de løbende ned til os, og meningen er så, at vi faktisk skal optages ned i sådan en båd, hvor der er mm. en, der er klædt ud som Hagrid, der skal sejle os ind i Odense Zoo. Og da vi så kommer ned til den her båd, så... Jeg ved ikke, om han var fuld, men han virkede meget forvirret i hvert fald. Jeg, tror, ham jeg, der... jeg tror ikke, han var fuld. Jeg tror bare, han var lidt. Jeg tror, der var noget misforståelse. Ja, han var i hvert fald sådan, det kan I ikke. I kan ja. ikke være i den her båd. Øh. Nå, no. og så stod den der stakkels, hende, der havde arrangeret det hele, hun stod bare sådan, Nå nej, hvad gør vi, hvad gør vi? Og så måtte vi rundt og se, om vi kunne finde en ny location, og det var altså, hvor de begyndte at tælle ned ind i høretelefonerne mm -hmm. på uh, kameramanden. Ja, lige præcis. præcis. Og vi blev placeret ti steder, tror jeg, før de fandt et sted, hvor vi forstod. Og stå. det var sådan noget, Ej, det nytter ikke noget, at de bare sidder, for så er der ikke noget movement, og det går heller ikke, og vi bliver nødt til at have noget bevægelse, og vi er jo ikke... Vandt ud i det audio, ja, det, men det knap så visuelle ja. er det jo ja. øhm, for os. Så vi ved jo ikke, hvordan man filmer. Vi var sådan, okay, de farer bare lidt rundt, og vi står bare og tænker, okay, jeg ved ikke, hvordan det her det kommer til at gå. Vi har aldrig prøvet det her. Vi ved ikke, hvad nu, hvis hun spørger os om noget, og vi bare blækker fuldstændig ud. Ja. Hvem ved, hvad der sker? Ja. <laughs> så vi var bare ved grundkrise fuldstændig. Jeg kan også huske, at vi havde bare blevet forberedt på, hvad for nogle spørgsmål vi ville få. Mm -hmm og jeg ved ikke med dig, men de spørgsmål vi så rent faktisk fik, da de optog, ja. det var ikke de samme. Nej, det tror jeg er meget vigtigt. <laughs> ja. ja, der stod jeg også, sådan lidt, det var ikke det her. Jeg havde forberedt, jeg skulle svare på, Nej. så det var meget impulsivt. Ja, det var det også her, men det var meget på det basiske. Altså, ja, ja, hvad var... er det i laver? Hvad er det i kender? Og hvorfor betyder Harry Potter så meget? Og sådan noget. Men jeg kan bare huske at stå der. Hun var jo først op og lige snakket med, øhm, med journalisten, med to, øhm, to unge mennesker, der var klædt ud som nogen fra Bobatong. Ja, det var også på... totalt impulsivt. Ja, fordi ja. At der skulle være en anden form for movement, ikke. Og så kommer hun ned til os, og vi står jo bare der som to døjdyr i, i nogle billygter, der bare står fuldstændig frosne i det der kamera. Og så kommer hun ned og spørger sig, og jeg kan bare huske, at jeg tænker, du skal lytte efter, hvad det er, hun siger. Og så tænker over, hvad du gerne vil svare på, mens du hører efter. Og det var bare det diskrækligt. Ja. Jeg hader at blive interviewet på den måde, ja. fordi jeg vil gerne lige sådan have tid til lige at tænke, hvad er det rent faktisk, du spørger mig om, og hvordan skal jeg lige forholde mig til det her? Også fordi man godt, der ikke blev klippet i det. Det er jo det, så, det er jo din live, det er jo live. Ja, ja. Så ja, det, altså, det var virkelig bare sådan en, okay, hvad siger hun? Hvordan kan jeg omforme det her til mening? Hvad skal jeg så selv svare, uden at det bliver for mærkeligt, det ja. her? Og jeg tror faktisk, det gik okay. <laughs> ja. altså det synes jeg var vildt at se sig selv bagefter. Nu har jeg ventet mig til at høre min egen stemme. Men det der med at se sig selv optaget, det synes jeg er stadigvæk er noget mærkeligt noget. Ja. Det kan jeg ikke forholde mig til. Jeg tror også bare, at det tager sin tid at vende sig til. Det er jo ligesom med det her, da vi startede, der var vi jo også ikke så radiovante. Nej, det var godt nok også mærkeligt at sidde og høre sin egen stemme. Ja, er præcis, ikke? Så jeg tror, det er en tilvænningsting. Ofte når man ser sig selv på kamera, jo mere normalt bliver det nok. Ja. Men jeg synes godt, det var mærkeligt. Ja, men så gik tiden. <laughs> så gik tiden. Jamen så også skulle vi jo til ja, så Udense. var vi jo så i til nogle dage senere igen, ja. hvor vi lavede live shows. Det var den sygeste uge. Ja, det var en lidt uge. Det var faktisk lidt en Ja, der lavede vi altså to liveshows der om lørdagen ja. Mm -hmm. Et om formiddagen og et om eftermiddagen. Ja. Det var også sjovt at prøve. Det var det også. Ja. Det var lidt et andet segment, ikke, fordi Harry potter Potterfestivalen kæder jo meget til øh, yngre mennesker. Ja. Og vi er jo vant til, eller det var, vi havde jo kun lavet et enkelt liveshow på det tidspunkt. Men dem, der skriver til os er generelt nogen i tyverne. ja. Det er sådan vores primære målgruppe. Det er det. Altså. De er oftest unge kvinder på vores egen alder. Ja. Og der er også nogle mænd, og der er også nogle mænd, og kvinder, der er lidt ældre, og der er også nogle. Og piger, der er lidt yngre. Altså, Vi har jo alle aldre, der er også pensionister, der skriver ja, til ja, os. Undskyld. Ja. Det er faktisk egentlig mest unge kvinder på egen alder, der skriver til os. Ja. Dem, der har læst Harry Potter, mens vi læste Harry Potter. Ja. Det er ligesom dem, jeg forestiller mig, at dem vi kender ja. til. Og Harry Potter Festivalen er mest for barn. Så det var meget sjovt at komme ind. Og så, så det var det jo sådan et mad vi sad i. Så man sad og tænkte, at sidder I her, fordi I spiser, eller sidder I her, for, fordi I hører på, hvad vi siger. Men altså, der var også alligevel en rimelig andel, der, ja. der sad og høre os. Ja. Det synes jeg også var, da, ja, men det var, og det var også noget af det første, jeg tænkte på, da vi startede det allerførste live-show, så tror jeg, det er mig eller dig, der kommer til at sige noget med sex. Og ja. jeg tænkte, det er ja. ret upassende. Ja, altså. det gør du. Det var der, hvor vi sad og snakkede om, hvad hedder det, om de to skoleelever havde homoseksuelle forhold. Ja. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Var det Dinas, at ja, Finnegan jeg. eller sådan noget? Og jeg sad og bare tænkte, ja, vi har nogle små 8 old der sidder her, og en 10-årig der. Mm -hmm. Ja, det var lidt upassende. Sådan er det. Ja. Ja, de hører det sikkert alle mulige andre steder. Det er der ikke så meget, ikke det. De laver jo så også noget ja, at ja, høre den her podcast, kan man sige. Men, øh, det kan man sige. Jeg tænkte godt over det. Der var mange, der sad med deres forældre, hvor jeg tænkte. Hm -h -h. Spændende. Ja. <laughs> Eller hvor man sådan, ja, ja. Altså, hvis det er for meget, så må de jo skue. Ja. Det er altid det, der sådan lidt sjov, sjovt, fordi vi ser jo ikke os selv som et børneprogram. Og vi taler heller ikke, som om det var et børneprogram. Ej, det er et voksenprogram, det her. Ja, ja. jeg synes, altså, der er ikke nogen emner, der sådan er for. Slimme. Vi vil gerne komme med trigger warnings og sådan noget for at vise hensyn, f.eks. i forhold til det der med voldsægt. Ja. Men det er ikke ens betydning, at vi ikke taler om det. Nej, ah, nej. Vi taler om stort set alt. Ja. ja. Altså, der kommer nok også måske til at snakke om noget fanfiction på et tidspunkt, som også er lidt i den slipperige kategori. <laughs> ja, det kan være. Vi har ikke planlagt det nu, men jeg tror, vi bliver nødt til det. <laughs> der er i hvert fald rigtig meget derude. Det er jeg. nemlig det. Altså, ja. det er en untapped resource. Ja. Der er Så... rigtig meget at tage i. Ja, det er der fandme. Ja. Så det er lidt sjovt, men det var pussy, der kom ned, og så se, at der faktisk er nogle 8-årige, som bliver totalt inspireret, og måske synes, man faktisk er ret sej. Det synes jeg var mega fedt. Ja. Der kom to små piger op, og din søster, ja. for at få en, en autograf. Ja. Jeg tror mest, Laura bare blev øh, sådan taget af stemningen. Ja, det tror jeg også. Og var sådan, jeg skal også have en autograf. mig! Og, men, men ja, og så to små piger, så kommer op til en og sådan, kan du ikke lige sætte dit navn, når man er sådan, ja. det kan jeg godt, hvis du synes. Ja. Jeg skriver ikke så pænt, men færdok. Ja. Det, det var vi fik givet. jo også lavet sådan en uh, video den dag. Ja, det er rigtigt. En af vores lyttere der lavede en video med os. Mm -hmm. Det var lidt sjovt, hvor vi viste rundt på festivalen. Og, ja. ja, fik lov til at komme lidt backstage og skabte os lidt størsted. Ja. Sjovt at prøve. Ja, det var, det faktisk. Det, var ja. det faktisk. Jeg vil jo stadig gerne have sådan gryffindor gryffindor ja, Er Det er ikke jeg. blevet til det ja. nu. Man ja. kunne selvfølgelig også bare bestille det over et år i bag, men det er bare ikke helt det samme. Nej. Oh, ja. Men det ja. var efterårsferien. Jeg tror jeg ikke, der skete mere rigtigt i løbet af efteråret. Nej, det gjorde der heller ikke. Nej. Så gik der jo eksamen i den og flytning og alt muligt til og jeg kom tilbage til Aarhus. Og det øh... blev jul og nytår. Ja, ja, ja, det ja, ja, er præcis. Nu er jo tingene jo sådan, at jeg stopper snart ved at være studerende. Der går 3-4 måneder. Ja. Og så er jeg færdig. Og så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad der skal ske. Nej, jeg går derude fra, at vi fortsætter. Ja, det gør vi da. Men jeg mener, at vi ved ikke, hvor jeg skal bo eller og hvad jeg bare, skal lave. Det ved vi ikke noget om. Men jeg mener, kan... tingene ændrer sig. Det er rigtigt. I dit liv, men i podcasten, der Nå. tænker jeg, at vi bliver ved. Ja, ja, ja For ja. Det var ikke ment som en, nu stopper vi. Nej, det lød <laughs> bare blid. sådan. Jeg blev lige helt bange. <laughs> Nej, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, du ved, man skal ja. tilpasse sig til en ja. ny måde at gøre tingene på så Det bliver også lidt spændende at se, hvordan vi fungerer på det tidspunkt. Ja. Man kan sige generelt, når vi laver podcast sammen, så er vi jo også inspireret meget af vores eget liv. Altså jeg vi synes, jo. vi er meget private, uden at være personlige. Ja, det er jeg generelt. Og, øh, der kommer jo nogle anekdoter en imellem fra <laughs> vores eget liv. Særligt fra dit liv. <laughs> ja. Bliv <Vi er> <laughs> Ja. Og fobier, jeg ved ikke hvad. Men, øh, men også, tror jeg, nogle gange, hvad man lige vælger at lægge vægt på ja, i kapitlerne. Det, det har jeg i hvert fald tænkt over ved mig selv. En gang imellem er det tydeligt for mig selv i hvert fald at se, hvad jeg fokuserer på. Hvis nu jeg fokuserer på, at der er nogen, der uvenner eller hvis der er nogen, der føler sig usikre, mm. eller hvis der er et eller andet, at Harry føler sig... Øh, hvad der nu kan ske i kapitlet? Mm -hmm. Så er det tit, hvis det er noget, jeg også selv kan relatere til lige i der, hvor jeg selv er i livet, at jeg fokuserer meget på det. Ja, det er rigtigt. Men ja. det, er jo, det er jo, at det der ting, altså den tilværelse, vi har, påvirker jo altid, hvad vi ser. Ja. Og det kunne man jo også se her, da jeg var afsted. Det påvirker jo også, hvordan vores podcast forløb. Jeg synes, det er meget mere smooth, <laughs> ja, ja. når vi er sammen, ikke? Men jo, helt sikkert. Altså, tingene ændrer sig, og så ændrer ens syn på tingene sig også, kan man sige. Ja. Så det er sådan lidt meta. Men ja. det er jo også meget meta i dag. Ja, det er det. Ja. Men også, øhm, altså, der er jo nogle gange nogle lytter, der er, sådan, der er lidt uenige noget i nogle af vores holdninger, fordi vi er, er jo rigtigt. faktisk lidt politiske gange imellem. Ja. Eller, det kommer i hvert fald igennem, at vi har nogle holdninger til nogle ting. Det er rigtigt. Og altså, det er vi jo. Altså, vi er subjektive. Og vi ligger heller ikke skjult på det. Vi har heller ikke forsøgt at sige, at det skulle være noget, der vi skulle holdes fuldstændig ude af den her. Nej. Altså, vi egentlig så er vores inden på iTunes måske lidt forældre. Der er ja, vi måske, op til opdaterende. Der skulle måske stå noget med noget samfundskritik og måske også noget feminisme. Jeg ved det ikke lige helt. Ja, nogle psykologiske tanker og sådan noget. Ja, altså fordi det er jo egentlig også det, vi synes er rigtig interessant. Ja. At tale om, okay, hvorfor sker det her? Hvorfor reagerer de på den måde, de gør? Og hvilke strukturer er det, man kan ane i den her verden? Ja. Er der nogle magtbalancer, der er skæve? Ja. Sådan ting, ikke? Det er jo. jo mega interessant at kigge på, fordi vi har alle sammen læst de her bøger. I har også alle sammen læst de her bøger en milliard gange, sikkert. Ikke nødvendigvis alle. Der er nogen, der kun har set filmene. Fred om det. Det er ikke så vigtigt. Men det er mere det der med, vi har ligesom en idé om, hvad Harry Potter er. Ja. Og hvorfor tingene hænger sammen på den måde, det gør. Og jeg kan rigtig godt lide at ligesom stille spørgsmålstegn ved, hvordan vi opfatter den her verden. Og sige, kan vi måske se på det her på en anden måde? Mm. Er det nødvendigvis positivt, det som vi synes er positivt? Eller måske nødvendigvis negativt, det som vi synes er negativt? Ja. Nogle gange, når vi konkludere et eller andet, så er det måske i virkeligheden også bare for at få en diskussion i gang. Ja, det, det er, er måske det. ikke altid, at... Altså det kan godt nogle gange virke mere firkantet, end det mm -hmm. måske egentlig er ment, for at sætte nogle tanker i gang. Det er jo for frembrug, hvor en god diskussion, ikke? Jo. Altså jeg tror også, det er som vi ikke rigtig gode til, uden at skulle bruge sig selv for meget. And <laughs> and ja, men du ved sådan, den sokratiske dialog, Hvad hvor det? man sidder sammen med to personer, og så når man frem til sandheden ved at komme med to modsætrettede holdninger, og så viser det ja. stille og roligt, så ender man det samme sted, hvor man sådan, okay, det her det er essensen af, hvad der er vigtigt, og det vil vi aldrig være noget frem til alene. Nej, det er rigtigt. Og det er også derfor, det er nogle gange er nødvendigt at komme med nogle sådan lidt barske holdninger. Statements. Eller, ja, ja, eller sådan nogle statements, at være sådan, okay, hvad nu hvis jeg udfordrer dig med det her? Hvad er lidt djævnigt, det tror jeg kan være rigtig positivt for at komme frem til noget helt nyt. Ja. Så ja. Ja. Og det kan opprovokere lytterne lidt, og det kan bruge ja. hende. Også. Altså, vi kan provokere vi kan nogle hinanden. Opre... Ja, det kan vi. Ja, vi er. Vi jo heller ikke altid enige. Nej. Men jeg synes også, det er dejligt, at lytterne heller ikke altid er enige, fordi så vil det opleve kedeligt. Ja. Hvis man sad og lyttede til vores program og altid bare sidder og nikker. Altså, Det håber jeg, at man går det meste mest altid. Men, men det vil også være kedeligt, for som lytter, mm. hvis man altid er enig. Det er også sådan nok at blive udfordret lidt på sin egen holdning. Det er rigtigt. Men det er jo også ligesom, hvis man er et parforhold med nogen. Eller ja. er en god ven eller sådan noget. Det er jo pisse pisset hvis man er en ja. alting. Det er Røv sygt, for ja. <laughs> at være helt ærlig, hvis man ikke kan sidde og have en diskussion. Og det er jo sådan set egentlig det, der er essensen af det her, ikke? Så kommer vi med et eller andet, og så tænker vi, det er sgu lidt mærkeligt, men vi kan stadigvæk godt have en, en konstruktiv dialog, diskussion om det her, fordi at altså, i bund og grund, så har vi måske det samme udgangspunkt. Mm. Og det synes jeg er rigtig positivt. Ja. Jeg kan godt lide, at tingene lige bliver taget op til debat, og man tænker, det er måske faktisk ikke sådan, som jeg har troet hele tiden. Enig. <laughs> er vi bare. Ja, ja. Utrolig klog. Men det kan være, at vi lige skal. Der er noget, vi typ bliver spurgt om nemlig af lytterne, og det er som, ligesom, hvad skal der ske i fremtiden med den her podcast? Ja. Yeah. Det kunne være, at vi lige skulle snakke lidt om det? Det kunne vi godt. Altså, jeg har jo nogle drømme og håb. Du kender jo mig. Jeg får en fix idé, og så, øh, så vil jeg gerne det. Og den første lille drøm på den liste, det klistermærke. <laughs> du trøn, du tænkte, at jeg ville sådan sige et eller noget helt sindsygt? Ja. ja. Nej. Det kan vi ikke komme til. <laughs> <laughs> Vi kom til at snakke med vores redaktør om, at der er nogle af de andre uh, podcasts, der har klistermærker, ja. som de klister rundt alle mulige tosser steder. Radioen har også selv sin egen klistermærker. Men jeg kunne godt tænke mig at se et klistermærke med her i Podcast. Altså med vores ansigter på, eller bare med logoet, logo, jeg? Ja, okay. Altså med vores, vores ansigter på, ikke? Nå, okay, det der er logo. Ja, okay. Det er rigtig logo. Det er rigtig, oh, okay. Åh, oh, jeg har lidt stramt med at se ved ansigt, alle mulige Arh, steder. Ah, hold op. Jo. Er det ikke sådan vendt til siden, eller det er måske mit, der er vendt til siden? Det var det vist. Jo. Ja. Lige meget. Det bliver bare et lille klistermærk. Ja, okay. Sådan fire x 4 centimeter. Hvad tænker du, vi skal bruge det til? Bare klistret det ting. Hvorhen? Jeg er ude på lygtepæle. På lygtepæle? <laughs> ja på universitetet. Okay. Rend rundt, og så bare, Ej, når man tager til fredagsbar, ja. så bare lige klistret et klistermærke Hister her. Nå det så jeg simpelthen ikke kunne få mig selv til det der. <laughs> jo, du vil da så holde dig. Så går jeg det. Ja, det det må du stå for. Jeg håber, der... Hvis der er nogen, der lige pludselig ser klistermærker af alle mulige steder, så er det er. <laughs> jeg håber, der er nogen, der støtter mig det her. <laughs> ja. Tryk et for, nej, <laughs> ja, ja. for support. Ja. Nej, det så jeg gerne, at vi okay. kunne få lov til. Det er jo et reklame. Og det er jo, jeg synes, ja. det er en mere oldschool form for reklame, og mere sådan fysisk form for reklame, end det der Facebook. Fordi det er jo fint nok, men ja. det manifesterer sig ikke rigtig i virkeligheden. Vel? Mm. Det, er lidt noget, det er en anden ting. Ja. Har du ikke så meget mod det? Jamen, jeg ved ikke. Jeg tror bare, jeg har lidt svært ved det der... Øh, tæn... Det er jo en eller anden form for et selv. Øh... Men det er sgu også ret sjovt at have et glistermærke med sit eget ansigt på. Altså, prøv lige at på det. Jamen, det ved jeg sgu ikke, om jeg... Så sens... synes jeg, man har opnået en eller der. Ja, ja. Hold op, det er kun dig og mig, der har den kop. Ja, det er da også rigeligt. <laughs> bare vent. Altså, det kan også være, at det næste skridt, det bliver et banner. Et meget stort banner. Nej. <laughs> altså, jeg, jeg driller sådan 30 og 70 ja, procent ja. som min af det faktisk. Det ved jeg godt. <laughs> Men apropos det er faktisk også noget det jeg tænkte over sådan det der med at have en Facebook side. Altså ja. det synes jeg også er lidt mærkeligt nogle gange. Ja, det er det. Altså ting er at man skal jo vedligeholde den hele tiden ikke? Jamen det er ikke så meget det det er mere det der med at man. Jeg synes i hvert fald jeg tænker meget over hvad ligger man ud og hvordan. Altså den der grænse mellem at være privat og personlig. Ja. Yeah. Den synes jeg godt kan være uh, tricky det og også uden nok. at blive anderledes jeg en Jeg ikke. heller ikke at blive sådan en person som folk tænker. Okay, og så stopper du lige. Altså sådan, mm. nu skruer vi lige ned for dig. Ja, jeg har ikke lyst til at blive sådan en person, som er, at folk tænker hold op, du er nok hovedet op i egen røv. Altså, mm. Du har travlt. Du har travlt med dig selv. Ungdem. Ja. Det er rigtigt, rigtigt mere tro. den tror, frygter jeg, at... jeg, sker, hvis man får klisterværker. <hælde> Nej, Nej, det gør ikke. Det tror jeg ikke. Vil du hvad? Vi kan jo bare sådan lave et halvt logo og så er det bare Hvad <laughs> ja, <med> dig på. Nej, <laughs> jeg stopper. Nej, men jeg ved du hvad, jeg tror. Jeg tror den rigtige måde at gøre det på, det er ved at man tænker, vil jeg synes det her det vil være irriterende hvis andre gjorde. Det. Eller ser jeg det som en positiv servicemaddelelse? Ja. Altså synes jeg, det her det er en fin, rar ting at få som ja. lytter? Så jeg tager lytterne afsted og tænker, det er sgu faktisk okay. Eller synes jeg egentlig, at vi er lidt træls? Ja, for jeg følger jo også andre podcast-sider, som mm -hmm. man kan sige. Der kan man jo sammenligne lidt med. Jeg synes jo aldrig, at andre er irriterende. Men en gang imellem måske, men altså... <laughs> Det var noget, jeg tænker meget over, hvordan, altså, hvordan fremstår jeg over for andre, og hvordan vil jeg gerne fremstå? Er det er det, det samme billede? Ja. Eller sådan, det ved jeg ikke. Det er noget, jeg gør mig mange tanker omkring. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo det, man aldrig kan aldrig vide, hvordan andre opfatter en. Men det er, det er en sjov og interessant diskussion. Ja. Fordi vi er jo i en eller anden udstrækning offentlige personer. Mm -hmm. Meget lidt offentlige. Sæt, <laughs> ja, sige, Sæt de sig. Ja. Måske ja. ikke engang del af alfabetet. Nej, det er... Åh... Sådan en retning, ikke? Nej, jeg, jeg, jeg vil ikke ligefrem kalde os som i hvert fald. Nej, det er vi heller ikke. Ej. Men du ved, der er lige jo det der med, at man bliver mødt af nogen, som har en eller anden idé om, hvem man er. Og ja. det er meget sjovt. Jeg lavede en, ikke at det er relevant for noget som helst, jeg lavede en opgave sidste sommer, der handlede om podcasts. Og hvordan man kan tjene penge på at lave podcasts. Ikke at det havde noget som helst med det at gøre, det var i et fag på journalistik. Der læste jeg noget øhm, forskning om, at hvis man puttede øhm, reklamer i podcasts, så vil folk være mere tilbøjelige til at købe de produkter, som man snakkede om, fordi de føler, at de får en personlig relation til verden. Mm. Og det tror jeg faktisk er meget rigtigt, fordi folk de hører jo en, altså helt inde i, i ørerne og går med en rundt og hører måske en hver uge, og man får et andet forhold til nogen, som man har så tæt på sig ja. hele tiden. Ja. Og det synes jeg er meget interessant, fordi jeg har jo også hørt en del podcast, hvor man føler, at man kender verden. Ja. Det er meget specielt. Ja, for vi kender jo ikke, når Nej. der lytter. Nej, men det er Nej. rigtigt. Ja, sådan har jeg det jo også med andre podcasts, hvor jeg føler, præcis. at jeg kender verden. Du tænker, du forstår ligesom deres humor, og du ved måske, hvad de vil sige til den her ting. Ja. Hvordan de vil forholde sig til et specifikt emne. Ja. Du kan kende uh, de to stemmer fra hinanden. Altså, det kan jeg huske. Der er nogle gange, hvor det kan være rigtig svært at høre, hvem der snakker, hvis der er to værter. Også fordi, at man uh, en gang imellem, så kommer der jo netop nogle personlige historier ind, ja, som gør, man man føler, man får et, et kendskab til personen, ikke det er rigtigt. Det oplever vi jo også en gang med, med vores nytter, at de synes, de kender os. Det er det. Og jeg synes, mm. det, er, det er fedt. Det gør man jo op på en eller anden måde. Det er meget altså, vi er jeg. jo os selv. Altså, det er vi. Det, det, det, synes jeg, vi altså, det kan jeg godt sige med 100% sikkerhed. Vi er os selv, når vi optager. Mm. Det er ikke en eller anden facade. vi er på. Nej, ja, men det gør vi da meget ud af, at, ja, det vi, synes jeg også. at vi ikke okay. laver noget, der ikke er os. Altså, Nej, det vil jeg gætte helt ret i. Jeg synes også, at jeg er meget reelt. Måske... Lidt mindre øh, bombastisk eller ja. udfordrende. Der ja, er måske nogen ting, du skruer lidt ned for. Prøver. Ja. Men, øh, men alt, hvad du siger og gør, er jo dig. Ja, lige præcis ja. det samme til ja. dig. Ja. Men altså, man skal jo også lige file de lidt rå eller spidse kanter af, så det er lidt mere spiseligt. Og passer bedre ind i en Harry Potter-kontekst. Ja. Det er jo ikke alt, der er relevant, kan man sige for folk at høre om os. Vi har jo også talt om, om vi skulle tale om os selv mere personligt. Ikke i hver eneste podcast, men have en specifik episode, hvor vi var sådan, hvem fanden er vi egentlig? Ja. Hvem er Nana og Malie? Men jeg ved ikke, hvor relevant det er. Nej. Det kommer an på, hvad I lytter og synes. Om det er noget, der er interessant for jer at vide noget om. Ja. Det skulle sgu er... lidt sjovt, ikke? Jo. Men hvis man skulle lave sådan en, så ville jeg jo også tænke over, sådan, om, hvad deler man så? Det Altså det, det, det der man At man, hvad er privat og hvad er personligt? Altså, fordi mm -hmm. der er stor forskel der, ting, der er personlige, kan jeg godt dele. Mm -hmm. For det er bare ting, fakta om mig, ja. som ikke er noget, der er følelsesmæssigt en påvirkning mm -hmm. på mig. Hvor det, der er privat, det er jo noget, der påvirker mig følelsesmæssigt. Det Og realistisk. det er måske ikke alt privat, jeg har lyst til at dele. Og det er måske heller ikke relevant. Nej, det er måske ikke noget, man har lyst til at høre. Nej, det er <laughs> sådan en helt anden ting. Ikke? Men jeg tænker også, at altså, det er stadigvæk en Harry Potter-podcast, uanset hvem vi er. Så det skal jo helst også være sådan, nå, har det nogen relevans at det er ikke, set, ikke? Ja. Altså, men du, ja. Det er nogle overvejelser, vi gør os. Ja. Og det gør vi tit, og vi har faktisk også talt ret meget om vi det. Vi har mange snakke om det her, faktisk. Ja. Det er første gang, vi lige laver en episode, som I hører om det. Men den her form for snak, vi har lige nu, den har vi tit. Ja, fordi det har betydet meget for os. Især også i forhold til vi øhm, starten, hvor vi var meget sådan, okay, hvor meget, hvad vil vi egentlig fortælle? Og så begynder man også at få feedback fra folk, og man er sådan, nå, nu er der rent faktisk nogen, der forholder sig til mig. Mm. Måske ikke altid på de præmisser, jeg havde tænkt mig, at de forholder sig til mig på. Især i forhold til kritik, ikke? hvor man sådan, så læser folk et eller andet ind i en, hvor man tænker, det var overhovedet ikke min intention. Ja, hvor man det var slet gang... ikke det, jeg mente. Eller... Man kan nogle gange blive sådan meget overrasket, eller så siger man noget, hvor man tænker, det her det er virkelig kontroversielt. Vi får sygt meget kritik. <laughs> og så det får man, der man ingenting. <laughs> til, man er sådan, Nå, jamen, det er da fint nok. <laughs> Alle er det egentlig? Det er tit faktisk med nogle ting, vi ikke har tænkt over, for at folk ja. kommenterer på. Især, jeg tror, vi snakkede om, øhm, det var i forhold til med mudderblod, og øh, at bruge indordet. Hvor vi taler om paralleller mellem det, hvor vi sådan, okay, der skal nok komme nogen, der sådan tænker, huh, hej, hvorfor lige... blander I det ja. her ind i, eller hvorfor taler I om det på den måde, I gør? Ingenting. Nej. Ikke et nej Nå, Men det er jo fint. Ja, og så er der andre ting, som vi ikke har tænkt har været særlig kontroversielt, som, ja, ja. som folk så har kommenteret. Eller, på. eller vi laver en fejl eller et eller andet. Ja, og altså, ja, det viser bare at folk opmærksom. Ja, og det er jo kun dejligt. Jeg synes, det er ja. rigtig rart, at folk de har den øhm, tiltro til at de føler, at de kan skrive. Ja. Uanset hvad det er. Om ja. det så handler om lyden, eller om det handler om en eller anden faktor vi lavet, altså, har sagt forkert. Eller... Men faktisk, nu fik vi ikke snakket færdigt om fremtidsdrømme. Nej, nå, hvad? Ja, har du flere end klistermærker? Ja, mange <laughs> fremtidsdrømme, men jeg tænkte egentlig mere på dig. Ja, altså jeg, jeg håber jo, at vi får kørt det her helt til dørs. Altså vi får lavet alle bøgerne. Du, er mere, du har en mere langsigtet. fremtidsdrømme. Jeg ja, er meget langsigtet <laughs> fremtidsdrømme. Ja, det synes jeg kunne være fedt. Det ville være mega fedt, at vi projektet ja, færdigt. Også fordi der er rigtig mange ting, især både i bog 6 og bog 7, som jeg gerne vil snakke med dig om, som jeg ikke har snakket med dig om endnu, mm -hmm. fordi at det er noget, jeg vil vente med. Det bliver så spændende, alt det med Voldemort og Dumbledore. Ja. kommer så mange gode ting. Det er det bedste. Ja, det var lige før man bare skulle have startet med det, jeg skulle have Ja, det kunne vi faktisk også have gjort. <laughs> altså jeg vil jo også sige, at når jeg ser filmene, så starter jeg jo aldrig ved etteren. Nej, gør man ikke. Og heller ikke med bøgerne, typisk så hopper jeg altid til 5 eller seks eller syv eller et eller andet. Ja. Fordi de andre, dem kan man så godt, ja. så man er man sådan, nå ja, så skøjler vi lige henover. Ikke? Ja. Så det, regner også med, det bliver virkelig spændende, når vi kommer til, altså hen til de sidste bøger. Ja. Men vi har jo også talt lidt om, hvordan skal vi så gøre, fordi det tager jo absurd lang tid for os, især når livet kommer ind og... Spiller sin pus. Ja. Vi har, der er jo, kan jo, vi har også et liv ved siden af, kan man sige. Det er sige. jo det. Så, så ligger man syg, eller man skal til eksamen, eller man flytter. Med jeg. Der sker så mange ting, ikke, jo. som om vi oplever nødt til, at. Vi får ikke, det er jo ikke vores job, det her. Det er jo ja. en hobby. Så derfor kan vi ikke tillade os at bruge øh, hele og halve dage hver eneste uge på det. Så man altså, det er måske ikke altid det, der kommer i første række det her. Desværre. Desværre, det Desværre. Det, var, det er Det ønskede var men der er bare nogle andre ting, vi bliver nødt til at med. der er nogle forpligtelser, ikke. Ja. Så vi har også talt om, hvordan skal vi så modificere det, til, at vores liv også forandrer sig i en eller anden strænge. Det var derfor, jeg snakkede om det der med, at jeg jo bliver færdig her det sommer mm. med min kandidat, så kan det også være. Når vi er færdige med bog 2 på det tidspunkt, det kan være, at vi gør nogle ting noget anderledes. Det kan være, at vi slår to kapitler sammen ad gangen. Ja. Ellers noget Eller i hvert fald om på segmenterne, har vi allerede. Det kan vi godt sige. Ja, ja, det gør at vi, vi sletter karakter-segmentet. Ja. Fordi grund til, at vi har haft det indtil nu, det er for at få grundlagt, hvem er det, vi har med at gøre. præcis. Og der synes vi, det har været relevant i både bog 1 og 2. Ja. Men det kommer vi ikke til at have. Nej, Det kan være, at det bliver et flydende segment. Altså Hvis der kommer nye karakter, så siger vi, jeg ja, skal lige have... er en ny en, vi lige skal have sat på plads her. med det, Men ellers ikke. Sådan, men, så bliver gør. det mere plotbaseret ja. fra nu af. Fordi det giver ikke så meget mening længere at hæfte ting op på specifikt Hermione eller Harry, medmindre der sker et eller andet helt vildt. Ja. Og det altså, er jo mere en, en kombination efterhånden. Ikke? Det er jo ikke dem så meget, som det var i starten, hvor Harry, der går, føler alt muligt og er ja. alene. Og jeg ved ikke hvad. Så ja, det kommer ja, nok til at ændre sig det. lidt. Ja. Men altså min, min forhåbning er virkelig også, at vi får det gjort færdigt. Mm. Altså nu er der jo gået et år, og vi er halvvejs igennem bog 2. Ej, vi... lidt over halvvejs. Ja, Ej, er der 19 kapitler i den her? 18. Ja okay, men så er vi lidt over halvvejs. Vi kan godt tænke, at vi starter på bog 3, måske inden sommerferien. Jeg vil ikke love noget, jeg skriver specielt. Så... Ja. <laughs> Apropos, at der er jo også er andet, man skal passe, til. Ja, det er ret vinklet. Ja. Men ja, altså vi må se, hvad der sker, hvad vi ændrer på, om vi gør tingene på en ny måde. Mm. Har du andre fremtidsdrømme? Nu kan vi jo fortælle. U urealistiske fremtidsdrømme, må det også godt være. Det er det, jeg er lidt Nogle Altså, øhm, nu skal vi jo noget her i marts, som jeg glæder mig til. Ja. Og det er, at vi skal holde sådan en workshop for nogle skoleelever mm. omkring podcast, og hvordan både hvordan vi gør, og hvordan vi mm. kommer i gang, og så noget, men også hjælpe dem med, hvordan de kunne komme i gang. Ja. Det er nogle egentlige elever, vi skal mm. lave sådan en workshop for. Og det er jo sådan noget, jeg synes er lidt spændende. Og det er jo lidt noget andet end det, vi gør. Det er jo noget nyt. Og det, det kunne jeg da godt have en drøm om, at det blev noget, vi gjorde sådan lidt ofte. Eller sådan. Ja. Det synes jeg, der er sjovt i hvert fald. Mm. Jamen, det yeah. jeg, og man bliver også udfordret på sig selv, fordi det er jo ikke det, vi er vant til. Vi, er jo ikke, vi underviser jo aldrig. Nej. Jeg er vant til at sidde og lytte på andre, der underviser mig. Så det er sjovt at have et eller andet, man kan give videre til nogen lige ja. pludselig. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Men ja, for fanden. Det ved <laughs> man jo aldrig. Nej. Men, men nej. ja, sådan nogle ting, der synes jeg, der er sjovt at øh, blive booket til. Mm -hmm. Hvis man kan sige det. Ja. Og så mm -hmm. har vi også musikhuset. Ja. Så skal vi også i musikhuset her i. Det bliver sjovt. Marts. Det glæder jeg mig til. Ja. Jeg glæder mig også til det Ja. Jeg men jeg glæder mig at... op til begge dele. Men... men det bliver det bliver mange spændende ting her i ja, marts. Det, gør det faktisk. Ja. ja. Masser af gode ting. Jeg har jo også en drøm om, at man på en eller anden måde kan få lukket radioen til at øh, sende os til London. Ja. Det kunne være fedt. Det kunne være virkelig fedt. Og så. Øh, ja. Der ja, er nogle servertil til derovre. Lige præcis. Måske også filme noget eller andet. Det kunne være. Fedt. Virkelig, virkelig sjovt. Ja, det vil jeg ville gerne, men det er også fordi jeg har lige været på det skide museum. Nej, og nu har jeg snakket så meget om det. Det er det, du har været der, været to gange, tre ja. gange. Nej, to gange, kun to gange. Ja, ja okay. Men jeg det vil jeg gerne over med dig. Jamen, det vil jeg også gerne. Jeg kunne bare se mig selv, altså forestille mig, hvordan vi ville rende rundt derover bare, sådan. Aah! Ja. også fordi nu har du været over med din familie og dine veninder. Ja. Men det er jo ikke det samme som når vi, altså det er jo det lidt en anden tilgang, vi har til her Vi vil jo også tage nogle telefoner med og altså optage for eksempel, det, det... ikke? Og... Stå og diskutere nogle nørdede ting og sådan noget. Ja, det er, præcis, det er ja. præcis. Jeg tror, det vil være rigtig fedt at tage det over sammen med dig. Ja, jeg tror jeg også. Det må vi håbe, radioen vil sponsorere på et tidspunkt. Vi skal lige snakke om, hvad de bruger alle de penge på. Ej. Ej. Ja. Nej. Nej, det, det er jo en anden fremtidsdrøm, vi kunne have. Det er min urealistiske fremtidsdrøm. Ja. Og min lidt mindre urealistiske fremtidsdrøm, det er de der Ja. Ja, jeg ved godt, at du ser sådan ud i ansigtet, men, men hvis jeg får det igennem, så, så kan du få lov til at gå rundt og klister og klistermærker sammen med mig. Ja. On that note, så ja. kan det være, at vi skal slutte vores jubilæumssamsnit. Ja, det er godt tænkt. Jeg synes i hvert fald, vi er kommet vidt på dig omkring. Ja, det yeah, er en virkelig godt status. Yeah. Og hvis der er nogle lytter, der har et eller andet, I ønsker os, at vi snakker om, om det er noget om os selv, I gerne vil vide, eller... Noget andet mærkeligt, ja. så... Man bare vil give mig ret i, at klistermærker ja. er en virkelig god idé. Vi har brug for feedback omkring de der med de klistermærker, tror jeg. <laughs> Synes vi får meget andet ananas i en juice på Facebook. Ja. Det, det kan er... også godt tænkes. Ja. Vi fik gjort status, og det var... Det var godt. Det var godt. Der er gået et år, og vi glæder os til den næste. Det gør vi i hvert fald. Ja. Tak for i dag. Tak for det dag, kan jo gift Dream of possessing her ground it must be. To be the chosen.